ərəfənə qəbul baş vurur. Qadrəkun Qadrəkan yandığı an yəfuna zeynal musalli və sutra. Əmharəhünullah. İndi yəni Rəsulullahın namazına keçir. Və buyurur ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi namaz qılanın sutra asmen nəğədə məsafə olmalıdır. Sütrəni, namazı, yəni məsafəsi nəqədə olmalıdır. Və burada, Rəxmi Allah, səhəni növayətini gətirir. Deyil ki, Peyyamber s.ələlər s.ələmlər, sütrənin arasında bir palaza yer var idi, bir qoyun, keçən qədər yer, məsafə. Və bu göstəril ki, sütrə lazımdır, o, yaxşıq olsun, laf yaxın. Bərin səhəni də laf uzar və lazım deyil əgər lazımdır ki, orta olsun. Bu orta da, bu təbii bir qozunun qoymanı keçən qədər yeri, yəni qoymaq, yol qoymaq onun qədər. Və bunu göstərir ki, yəni, çox aral yamaq lazım deyil, çox da yaxınlaq sığıl olmaq lazım deyil. Sonra, Rahimullah, burada buyurur ki, Baya və sələ elə hərbə, Baya və ilə al-anazəl. Bakma, Rabbi Kharik hələdən anazəni ayrıq, ki, səşində arəzəl-bəbəb, ləçin çox haləmlar, vələ nəkisində bilirik. Yəni, burda, rəhəməkəllələh, burda, Mələk, Aqdullə ibn əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Yəni, ən namaz qıladır. Yəni, bura şəhələk gedir, sütre nəqədə hündür olmalıdır. Həmsə, baxmaq lazımdır. İndi divardırsa, bu qorxucu yoxdur. Amma birdən, aralı səntibardan sütreye ehtiyac var. Onda sütre nəqədə olmalıdır. Və burada sütre biraz az bəyənilir ki, biraz geniş olsun, hətta görünsün. Sütre nə üçün qoyulur? Qabağıda keçənlər müşərtə qoramasınlar. Və ki, sütre, yani geniş olsun, enni və həsə olmasa, bir bir dilsəyə de hündürləyə olsun. Bir dilsəyə, səbəb nedir? Görsünlər. Və bu hamud-i iqbalinlər müstəhəbdir. Fəqədə həndərlər dəl, olsun. Ay, bəl, ay, yumruq olsun şey, ki, qıraqlar qırsın. bəzi nəsitlədir, o ənda Khaleç tövletlərində görsem, Sütürə qoyurlar, belə ki, növrədə ay şəkilində, həmbəli məsələdir. Amma belə isə məqsəd olur ki, hündür olsun biraz və elini çeydik görürsün. Ayrındır, elini də heç <coughs> Ondan biraz böyü olsun yaxsı. Amma birdən görsün ki, bir yerdə qılsın, görsün, heç nə yoxdur. Yəni, bir şey qoya bilərsən, esək kitabdır, öyrəkdir. Allah uzağa başı görsün ki, bir şey yoxdur, pəncəyə məsəl İldiyyəm, ki, qoy gənəm. Bildiqi mən ki, sütrədir. Ayrımda qoy görsün mənə, bəlim üçün ehtiyat edəm. Və sonra Məkkədə e, sütrəni necə qoyarq, Rasulullah. Bunlar qalısın, inşallah gənəməsən, sənəcə, Allahım